Aquesta és la sintonia del nostre programa dels Esports al Punt i aquí estem va per portar-vos una vegada més al nostre programa. Esports al Punt a la sintonia de la Ràdio Palafrugell amb Rafel Corbí. En el dia d'avui, el nostre espai, ens acostarà dues entrevistes, una amb Jordi Cama, un dels dos místers del Futbol Club Palafrugell, l'altra parlem de ratllis amb Marc Ventura un dels millors pilots de casa nostra i que ens ha portat una bona sorpresa en imposar se amb el volant Rack Jr., si ho dic bé, perquè després també m'equivoco quan és el moment de l'entrevista, i és que jo del tema dels ratllis, ja ho he comentat abans, i també amb vell que estic molt despenjat des de fa molts anys. Ell, però, ens il·luminarà amb la seva xerrada, amb l'entrevista que em mantindran d'aquí uns minuts. Sí. En el món del futbol també repassarem l'actualitat i ho farem amb el partit Sauler de Calonja, un d'aquests partits interessantíssims del mateix grup que el futbol club a Palafrugell. Eh, Llistimosament només tenim les declaracions del ministre del Calonja, precisament de l'Alfons Garcia. Parlarem d'aquest Sauler de Calonja i també amb l'altre grup parlarem del Begú Portbou, segon i tercer classificat, un partit difícil. En parlarem amb en Damià Seguer, entrenador del Begú. I d'altra banda tindrem les col·laboracions, en, com sempre, de gent com l'Edu Fontanella, en Josep Codina, en Josep Massa, en Miquel Alvarez, en Miquel García, en Paco Escribano i l'Uri Sierra. Tots ells ens acompanyaran amb el programa d'avui d'Esports al Punt, que comença ara mateix. No som ni millor ni pitjor que ningú, som... Aquí seguim a través dels esports al punt de la sintonia de ràdio Palafrugell. hem a conversar uns minuts ara mateix amb el míster, un dels components d'aquest dueta d'entrenadors del Futbol Club Palafrugell, en Jordi Cama. Jordi, bon dia, benvingut. Bon dia, bon dia, Gràcies Jordi, per estar amb nosaltres amb aquest espai Anem a conversar una mica amb tu, si et sembla, de com van les coses Perquè realment n'hi ha per estar satisfet de com estar en l'equip Després en de... que tant tu, Jordi Cama, com l'Àlde Xepo, hàgiu agafat aquest, aquest equip Satisfet dels resultats, oi, suposo? Sí, molt satisfet dels resultats i de l'actitud de, de tots els jugadors i de, de l'equip perquè els resultats, clar, acompanyen, si us doncs, dic, però són estat dolents, però doncs, bueno, la mateixa dinàmica. Mhm. Mm Se bons, doncs, bueno, tot ajuda. Mirant on reira durant aquestes setmanes que porteu al cap davant, és el que heu tocat, quin botó heu sapigut tocar vosaltres perquè les coses hagin anat giranat, eh, també es perquè s'hagi cap girat aquest pa la No sé si com un mitxó, però el mes ha cap girat en quan els resultats. Bé, nosaltres el que vam intentar de bon principi doncs, ser com procíns els jugadors, fer grup Uh, canviar una mica totes les dinàmiques d'entrenament ser d'entrenaments més dinàmics més, més divertits diguem i, i els jugadors ho, ho han acceptat, els han agradat i bueno, hi ha molt bon rotllo que dic jo i, i així és la manera d'anar Però això no n'hi ha prou, no? Bueno, a veure l'equip l'equip, els jugadors tenen molta qualitat. Jo penso que nosaltres tenim, jo, eh, jo sempre he dit, penso que nosaltres tenim el millor equip del grup. El que passa és clar, és un grup molt igualat i a vegades els eh, partits van molt justos, quan eh, com començarem a jugar amb els que estaran a dalt, i van molt justos els partits, no? Es guanya per un gol, però bueno, jo penso que nosaltres som un equip que, que els costarà als rivals eh, guanyant-se, però els costarà molt. Heu tingut una sèrie de partits eh, deixem-ho que ho posi, entre cometes, no fàcils amb equips de la, de la part baixa de la taula classificatòria, tot això va debutar amb un nos com era com era l'equip de l'Ado, eh, aquest cap de setmana torna a tocar un altre equip de la part baixa que és el Farnes B, això també us ha permès consolidar el vostre projecte? Sí, jo penso que hem tingut dos partits desequibles i dos sí sí dificilíssims mm -hmm. penso que Salrà i Sant Pol, bueno... S'han dit, bueno, però els vam guanyar bé i, i llavors el, el Laru i Soleda, eh, el seu derbi, i ens van posar molts problemes, a Soleda, la primera part, va, va ser un partit molt difícil, per. gràcies. I aquests dos partits han estat difícils. Nosaltres en dos ens ha sigut més ser, no sé, la veritat. Heu pogut recuperar la segona posició, tot i que era pendent un partit del Calonja, crec recordar, sí. que us podia passar davant. Eh, és la posició on te volíeu estar ara mateix, eh, aquests sis punts, sembla que la distància també s'ha retengut una mica respecte amb el, amb el líder, amb el Tordera, que, que recordem que va tenir una sèrie empassegades. Sí. Nosaltres eh, mirem, mirem eh, que és molt llarg, nosaltres mirem el eh, primer. Eh, n'hem de quedar a primers si quedem que segons, pues, bueno, benvinguts però nosaltres eh, ara, ara per ara eh, lluitarem per quedar primers perquè és molt llarg això i ara per exemple són 9 punts, són 6 eh, el torder ha de venir aquí només que, que d'aquí quan juguem d'aquí 5 o 6 partits ja eh, hagi seguit una, un empat o hagi seguit dos punts més de ja, combinar aquí 4 punts ja és un enfrontament quasi directe perquè els guanyos i, i i estàs amb ells. Mm, totes sí. amb Jordi, només ah. portem, portem terrenys i jornades, eh? Per això, que és molt llarg, que això mm. i sis punts, a veure, sembla que és molt, però encara que vinguessin aquí amb 6 punts els guanyes, queda de i queda tot una volta, vull dir que que, que tenia un equip que, que, que portava 9-10 punts es troba eh, després que ha de lluitar amb els altres, també eh, els hi els nervis, això mm. ens va passar tot l'any eh? Que portàvem 9 punts al tercer i en quatre partits es van perdre. I després van... Venia va entre els nervis i mig avançat recordem que hi ha fins a 5 equips prova de la igualtat que tu mencionaves abans fins a 5 equips en aquest grup eh, separats només per 3 punts entre el segon i el 6è eh, qualsevol espera una empassegada de l'altre eh, per mossegar el platell sí, sí jo, bueno, jo penso que els posicors es trencarà una mica jo penso que els que estaran a dalt estarà al per Forger, eh, a Forgell és i aquí vol que l'ongellar-ho i mm, jo penso que per fer-hi dos grans són els que tenim jo, jo, llavors els altres tres, tres calons, Aro i Calaguidor tenen molt bons equips també mm -hmm. eh? per l'entorn del partit d'aquest cap de setmana com l'heu plantejat? recordem que anem a Santa Coloma a jugar amb el Farners B que només ha sumat dues victòries i que és el tercer per la cua ara mateix bé, el Farners és un equip que, que jo he jugat dues vegades una va guanyar a la Soler 0-5 i a la Guarda -3, 3 al camp d'alcaldes i un equip jove fa, fa molts de gols, hi fa molts, és un equip alt i a cada seu doncs, bueno, està treballant bons resultats i fa molts. Goals. Nosaltres hi eh, ha ja plantes de molt partit eh, anar a Guià i és eh, de la primera part el que capa clar tenen aspectes que són perilsos, sobretot que és un equip molt alt amb dues estratèències i aixòurem dealtres sortirem amb un equip diferent en un jugadors més alts i, i mirarem de tot el, els seus defectes a eh, atacar-los no, pues, pues, Amb els dos últims partits que ha jugat el Fernet recordem que ha guanyat 5 a 1 al Vilartagas i va perdre per la mínima 4 a 3 a camp d'alcaldes de, de també dels bons equips de la categoria ha fet 8 gols en dos partits. Un equip que fa gols, però bueno, també hi fa, no? Eh? Mm -hmm. Escolta, quan, quan dius això, ja ho he sentit també en Mansepo, que ens ho digui més d'una vegada, estudieu molt els partits, i a més a més no teniu un 11 fix, sinó que ho uh, aneu molt, depèn del rival, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Nosaltres, per exemple, aquesta setmana farem, tot i que van jugar a Barcelona, farem 3 canvis. Hi ha 3 jugadors que, que no van jugar, que jugaran. Nosaltres no. No perquè haguessin jugat malament, precisament pel que t'ho dic, perquè farem un equip eh, amb, amb, amb jugadors més alts per, per poder contrarrestar les jugades d'estratègia i llavors eh, eh, posarem de jugadors ràpids amb dos punts que, que, que pensem que podem fer mal perquè que és un tres i són dos cursos. Nosaltres sí, fem l'equip, depenent de... de, de, de de les nostres virtuts, mirar de, de, de atacar els, els seus defectes i les seves virtuts mirar de, de contrarrestar-los. I llavors, en el sistema que creiem, convenien també pel camp que juguem, no és el mateix jugar per la forja que jugar al camp o al camp de Sant Pol, saps? Per les dimensions. El de Santa Coloma és gran, no? D'en Penxo? Tinc... Sí, sí, sí, és gran, és gran, és gran. És, és, gran, és, gran. és un tipus camp de l'art o camp de col·lis. Uh -huh. uh, Farnés és aquest propi rival ja n'anirem parlant després acabarem l'any a casa uh, contra un rival difícil el Cal Aguidó uh, començaran a venir els partits una mica més complicats no? on haurem de posar el do de pit d'això ja en parlarem properament després teniu tota una sèrie de dies de, de descans per menjar els torrons perquè vosaltres sí que menjareu els torrons això segur com a entrenadors uh, ho veus factible uh, creus que l'afició la, i ja acabem amb això de, de parlar fugit pot somiar? Sí, jo, jo veig l'equip, els jugadors, molt, moltes ganes de, de posar la categoria, moltes coses de quedar a dalt. Eh, els entrenos venen tots. Eh, el, el que no pot venir, tot eh, comunica, ostres, avui vinc no d'un minús tard. O sigui, estan tots molt implicats i això jo penso que amb un equip d'aquestes categories, és així de mater, eh, és bàsic, saps? I... I tenen moltes ganes, tenen una edat bona, perquè el, el, el grups de la plantilla tots tenen entre 23 i 26 anys, al no? tant passant més a l'edat, i, i tenen ganes, i molts hi han jugat a segona catalana, o més a l'aire, però si tenen ganes de pujar, és igual bueno, una categoria més competitiva. Es va incorporar a l'herèdia ara fa poc, es preveu alguna altra incorporació, eh, company, no, Jordi? No, en principi no. Nosaltres tenim, som, ara som 18, i les bases i les lesions ens respecten, nosaltres irem amb l'equip que tenim. Perquè nosaltres tenim 18 jugadors, però els 18 poden ser titulars. I això és molt important. No tenim allò que digui, un de jugador els 14 i després els altres són més inferiors, com molts equips passen. No, no, els altres tenim 18 i els 18 poden jugar. Per això també hem d'anar alternant les eliminacions. Perfecte. Escolta, Jordi, vols dir alguna cosa més abans d'acabar? A la gent que ens escolta? No, res més que que l'efició estigui amb l'equip i que desitja bones festes a tothom i que nosaltres vam dir que hem de tirar que els dos partits s'estaven l'any endavant per intentar apropar-nos a més altra plaça. Doncs eh, ho tindem, ja tindrem temps de felicitar la gent abans de que, de que arribi el Nadal, ho farem eh, i ho farem amb tots els amb nostres protagonistes. En Jordi Camel, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Bon dia. Gràcies, Restaurant Mar Blau. Especialitat en cuina mediterrània, paella, peix, pizzas. Restaurant Mar Blau, obert tot l'any. Plaça del Racó, Plaça de Pals. Després d'aquesta xerrada que hem mantingut doncs amb el protagonista d'aquesta primera part del nostre espai hem conversat aquests minuts amb en Jordi Cama entrenador del Futbol Club Palafrugill Anem a la ronda informativa que comencem ara mateix parlant de futbol, perquè si parlàvem d'aquests partits que hi ha aquest cap de setmana amb aquest farners Palafrugill, també n'hi ha un altre amb aquest grup de, del Palafrugill i de Saoleda prou interessant, i és el partit que, que disputen precisament la Saoleda davant del Calonja. Un cap de setmana que, a més a més, té activada l'alerta, recordem-ho, per el potencial vent que pot fer, per tant, molts partits segurament no es podran jugar aquest cap de setmana si es continua amb aquesta previsió, si encerta aquesta previsió. Anem a veure, doncs, amb aquesta tercera catalana els partits que hi han amb aquest grup amb el qual militen el Palafrugell i la Saoleda. <fixi> a banda dels equips de casa els partits són Salrà Sporting Vidraerenca, Arbúcies Vilartagues, Sils Quart, Tordera la Vallòria, Hostalric en Lloret, Calaguiró Caldes Malavella, Sant Pol Aru i Saoleda Calonja. Aquest partit que es disputa demà dissabte al camp municipal del Gregal, a les 4 de la tarda. No tenim, com hem dit, declaracions de la Sauleda, del seu entrenador, però sí que en tenim de l'entrenador del Calonge. Anem a escoltar què ens explica d'aquest partit l'Alfons Garcia. Doncs el partit contra la Sauleda esperem que sigui un partit disputat, perquè el joc de la Sauleda realment no, no reflexa la puntuació que porten a la taula, la comparo molt amb la situació que vam tenia que l'onge de nosaltres fa tres temporades, que competíem molt bé, però no acabem de definir i vam estar a les posicions de baix, però bueno, això és un canvi de dinàmica que pot venir en qualsevol moment. I, i a part la Saoleda ve de jugar al derbi, tot i que hem estat una setmana parades parats, eh, amb un derbi que jo crec que a partir del minut del primer gol del Palafrugell, a la que va haver-hi un canvi per la lesió del de, de, jugador de la Saoleda la Saoleda va fer un pas endavant i, i van aconseguir l'empat després sí que els hi va costar una mica més però bueno, és una que competeix i més en el seu camp, que és un camp petit complicat, que ho tenen molt dominat ells eh, la Saoleda crec que té una plantilla eh, per competir molt bé en aquesta categoria, amb jugadors molt determinants com pot ser ara el fitxatge de Xavi a dalt i Eric Quevedo, que ve de Palafrugell que són gent que té molt de gol a darrere, amb els la seva veterania, en el camp seu els hi pot donar molta, moltes virtuts i la veritat que és un equip que, que a se serà complicat de guanyar. Eh, nosaltres venim ara del paron aquest, que vam tenir que fer festa, teníem gent amb molts problemes i físics, ara estan recuperant gent. Eh, tenim alguna baixa important, com és la de Toni Montero, que es va trencar el manisc i està pendent de passar per quilòfan i amb Marc Omes, que dilluns el van operar de Creu I per una més, en principi, bueno, vindrem amb els efectius per competir al màxim, perquè si volem lluitar i estar a la part alta és un partit que hem de guanyar sí o sí nosaltres. A part, el dijous vinent jugarem les 15 minuts de renovació que ens queden, a veure si, si es poden posar la classificació amb tots els partits jugats i veure realment on testem i ja dic la gent que li agradi el futbol i vulgui disfrutar d'un partit competit, dissabte al Camp de la Saoleda és una gran oportunitat. Gràcies, Alfons, per la teva col·laboració, que sempre és d'apreciar, aquest programa Saoleda-Calonja, el partit d'aquest cap de setmana, recordem que el Farnés a Palafrugill també juga a la mateixa hora, a les 4, i serà retasmès en directe per Ràdio Palafrugill. En l'altre grup, amb el grup 15, també hi ha partits interessants per la gent de casa nostra, el Pals Eclètic visita el Vila Sacra, els altres en són Borrassà Base Roses, el Villcaire juga a casa davant del Bàscara, el eh, Roses davant del Bisbalenc, el Torroella davant del Cistella, Navata Vilamalla i Sant Pere Pescador Verges. Però ens quedem amb el partit que a Bagú, eh, aquest diumenge a les 4 de la tarda, enfronta el Bagú amb el Port s'enfronten segon, contra tercer classificat primer és el Torruïll amb 32 punts segon el Begú amb 31, tercer el Borbou amb 30 i quart el Roses amb 27 per tant, atenció que les coses també amb el partit del Roses davant del Bisbelenc que ara mateix és cinquè amb 24 també és un derbi, un partit a tenir en compte no és un derbi, és un partit a tenir en compte Begú, Borbou, deixem que siguin en Damià Seguer qui ens il·lumini l'entrenador del Begú sobre aquest en contra, que serà prou difícil Bon dia, Rafael el partit d'aquesta setmana, de diumenge a les 4 a Begú contra el Port Bou, doncs és un d'aquests partits doncs, que ens hem guanyat eh, amb la trajectòria que portem durant la temporada. Doncs el, el plaer de poder-lo disfrutar, de poder-lo viure intensament, de que sigui un partit eh, per estar lluitant per la zona alta de la classificació i, a més a més, és un partit que, passi el que passi, tampoc és definitiu. No? Queda més de mitja lliga i a la cosa està molt apretada. Però sí que està clar doncs que eh, arribat a aquest punt el, el, és un d'aquells partits macos doncs, de viure, de jugar, per l'ambient que es generarà i perquè, a més a més, el Portbou és un rival doncs, molt difícil, molt complicat i és l'únic equip que la temporada passada ens va guanyar els 6 punts. Ens va guanyar a casa i, i ens va guanyar, a més a més, a, allà a Portbou. Per nosaltres doncs'carem eh, sortirem a guanyar sortirem a, a, a per al partit tenim moltes coses a guanyar i, i no tantes a perdre per la, ja dic per l'ho paretat de la classificació però l'equip està molt bé està mentalment està molt fort pràcticament recuperarem a tota la plantilla només tenim un parell de lesionats i, i esperem que el diumenge a la tarda es pugui gaudir d'un gran d'un gran partit a, a Bagú. El Portbou té un equip eh, molt experimentat, és un equip dur, és un equip rocós, és un equip doncs que sap, sap estar dintre aquell futbol de dintre, el, de dintre el camp, que a vegades no es veu, i a més a més té algun jugador de, de molta qualitat. Però bé, bueno, també ho tenim nosaltres, també tenim aquella barreja de joventut i veterania en l'equip, i jo com a entrenador vagó, doncs eh, espero disfrutar-lo molt el partit, espero que, que puguem guanyar els tres punts, però sobretot que, que la gent que vingui doncs, pugui veure un, un gran partit de futbol. Moltes gràcies, eh, aviam si el dilluns podem explicar que s'han quedat els tres punts a vagó i, i estem en contacte. Gràcies, en Damià, per la teva col·laboració també i acabem el futbol amb les paraules d'en Paco Escribano, que ens parla del futbol femení del Futbol Club a la Frugin. Bona tarda, Rafael. Doncs sí, el nostre femení juga diumenge a casa al gregal a les 12.30 amb un partit complicat amb el líder indiscutible que és el Girona. Un equip que té una categoria indiscutible, però bueno, intentarem fer un partit intens i col·lectiu i intentarem treure algo positiu ja que no serà gens fàcil. Ok, vinga, una abraçada. D'aquesta manera tanquem la secció futbolística del nostre espai en el dia d'avui. Un missatge i tornem. Amb l'hivern i el fred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 Seguim amb la ronda informativa, però ara passem al món de l'handbol. Anem a parlar en primer terme, a sentir les paraules de l'Uri Sierra, que ens parla del partit d'aquest cap de setmana, d'aquesta jornada del Garbí, al ah, primer equip de l'handbol Garbí. Doncs bé, aquest dissabte, després de dues jornades jugant fora de casa, tornem a jugar a la nostra pista i ho farem a les 7 set davant de l'embol Molins de Rei. El Molins és un equip que coneixem molt bé, ens hem enfrontat les últimes temporades, L'any passat el, el Molins va guanyar la Lliga i va aconseguir l'ascens de categoria igual que nosaltres. I recordo que el partit a casa va ser molt igualat. Crec que el partit va acabar amb empat i per tant doncs ja sabem el que és puntuar contra ells i és el que intentarem. Uh, L'objectiu que tenim és canviar la dinàmica de resultats que portem. Portem tres partits seguits perdent per bastants gols de diferència, i això és el que volem canviar nosaltres. Tot i que tenim baixes importants, l'equip està, està mentalitzat, hem entrenat molt bé durant la setmana, i, i bueno, esperem que demà doncs, doncs les coses canviïn i que aconseguim puntuar a casa que ens fa molta falta Gràcies Uri, sabem que faran ara aquesta setmana els xicots del Garbí B ens en parla en Miquel García Aquesta setmana l'envol Garbí de B de Palfruger jugant contra l'envol Gabà B en un duel de filials d'equips que militen a a Catalana el Gabà eh, aquest partit contra el Gavà obre una sèrie de dos partits contra equips que estan en zona de playoff per tant que limiten l'ascens directe i seria de vital importància treure els quatre punts en aquestes dues jornades abans de Nadal. Del Gavà sabem poques coses, un equip que l'any passat militava zona catalana, una categoria superior, i que no ha arrencat massa bé la, la competició, perquè es preveiem que estigués a dalt de tot, a principi de temporada. Creiem que troba a faltar, eh, sobretot en els jugadors que doblen en blag quan no els atenen, sobretot fora de casa... I a casa s'han mostrat, igual que nosaltres, intractables, sumant tots els punts possibles. Uh, partit complicat, uh, però nosaltres intentarem treure els dos punts, tornar-los cap a casa per intentar consolidar aquesta primera posició que ocupem. I del garbí B, passem al garbí a l'equip femení. És l'Edu Fontanella, qui també ens fa cinc cèntims d'aquest encontre. Bon dia, el senyor femení del grup Hambú Garmí. Juga aquest dissabte, a fora, contra Humble-Montbui, uh, un rival directe, ja que tenen també dos punts com nosaltres i el col·laborar més o menys és el, el mateix que el nostre. Uh, és una final per nosaltres, perquè si guanyem aquest partit estarem només a un punt de, de sortida del descens i haurem de fer un partit molt sèrio per, per intentar treure una par positivo o como mínimo un un empate Gràcies, Edu. En el món de l'hoquei sobre patins, sabeu que no hi ha Lliga. Jornada de Lliga, cap de setmana de l'Hockey Lliga. El primer equip a no jugar fins dimarts. Dilluns en parlarem. El partit que es disputa aquí a casa. Un partit complicat, un partit difícil, però sense dubte que el públic estarà allà animant a partir de les 8 del vespre, que recordar, o 9 del vespre d'aquest proper dimarts. Hi ha aquest encontre al pavelló de patinatge de Palafrigel de l'Hockey Lliga del eh uh, uh, Club de Hockey Pallafrugell. Sí que juga al Garbí, al uh, Garbí, al B, perdoneu-me, al Hockey B ens en parla en Josep Codina. Bé, el partit d'avui uh, contra el Fulgoroès és bastant important per nosaltres ja que estem tots allà a la classificació i en el cas de, de guanyar ens estariam ja ja uns punts d'ells, no? Però bueno, serà difícil perquè és un equip uh, format per una mescla de mitjat de veterans, mitjat de joves de, de la plana d'Osona Sabem que són forts eh, i bé, han fet resultats doncs, una mica sorprenents, com anar a guanyar a del Masies. Bé, bueno, veurem, veurem com va, però hem de marrar fort avui i i intentar treure aquests punts que serien molt vàlids per estar doncs, a la taula mitja i consolidar-nos una miqueta. Gràcies, Josep. De Josep a Josep, a veure que ens explicarà mateix en Josep Massa. És el moment de parlar de l'atletisme a casa nostra. Aquest cap de setmana continuen els compromisos dels atletes del Club Atletic Palaforgell en el calendari de cross. Per una part, dissabte, se celebra a Torruella de Montgrí un cross del circuit comarcal i diumenge a Banyoles se celebra una prova del calendari gironí, que a més a més és el Campionat de Girona. Doncs Banyoles, Campionat de Girona de Cross, en el que participaran els atletes més especialistes d'aquestes eh, disciplines, i dissabte a Torroella de Montgrí, amb una participació més nombrosa dels atletes més joves i que són més polivalents. Per altra banda, a eh, Comença també a Sabadell la temporada de pista coberta. Dissabte participaran en els atletes de la categoria sub-18 i sub-20 en les proves de control i diumenge els atletes de la categoria absoluta. És a dir, cap de setmana ben complet per als nostres atletes. Moltes gràcies. Amb en Josep Massa tanquem aquesta ronda informativa del cap de setmana amb Tenis Taula i amb en Miquel Álvarez. Bon dia, a continuació comento com es presenta la jornada dels equips sèniors del club tenis de taula per En primer lloc, l'equip de la lliga preferent té un desplaçament dificilíssim a la pista del club tenis de taula fer L'Escala, líder de la categoria, invicta, amb 8 victòries de 8 jornades i que s'està mostrant certament intractable fins al moment en aquesta categoria. Desplaçament molt complicat, tot i que en aquest moment l'equip de Plafugir està en un bon moment de forma i es troba a la quarta classificació de la Lliga. Partit amb opcions, no gaires, però certament amb possibilitats d'intentar donar un susto. Aviam com es donava la cosa. Respecte a l'equip de la Lliga de primera, té un desplaçament a la pista del club clútrins de taula Vilavladeix B, un equip que està en aquests moments a la penúltima posició de la categoria, tot i que només té una derrota més que l'equip de Plafrugell per tant un partit importantíssim per intentar guanyar i ja marcar diferències amb els equips de la zona de la part baixa aviam com es presenta tot plegat i el dilluns ho comentem com ha anat la cosa gràcies i fins ara doncs fins aquí ha arribat aquesta ronda informativa. Un moment per fer una pausa i per retornar al costat dels nostres oients amb aquesta xerrada que mantindrem amb els propers minuts amb el corredor de Rallis de Palafrugell, un cognom també històric aquí casa nostra, amb el món dels Rallis. Ell és en Marc Ventura. Igual que... que jo, espero que vosaltres aprengueu moltes coses sobre el món dels Rallis actuals amb aquesta xerrada. Fins ara. o el que l'espectacle sigui un èxit, ha de comptar amb un servei professional de so i llum. Sonomax, més de 10 anys de servei audiovisual per empreses i particulars. Lloguer d'equips professionals de so i per convencions, concerts, teatre, cinema al carrer, material per DJs i tota classe d'esdeveniments audiovisuals de petit i gran format. Sonomax, per més informació, visiti el web sonomax.cat. Sonomax desitja a tots els seus clients i amics bones festes i feliç any nou. Continuem a través dels Esports del Punt i com us hem anunciat al principi del nostre programa avui el protagonista és un pilot de ral·lis de casa nostra per que fa poc ha obtingut un dels premis més importants que hi han en aquest món, que un dia a través del Volant RAC, un d'aquests premis al RAC sempre ens aporta a nosaltres un, un nom d'aquells que diem, si algú és del RAC és que és bo, Marc Ventura, benvingut bona tarda, gràcies eh, anem a parlar una mica de ral·lis jo ja fora d'antena ja t'he dit que estic molt penjat del tema dels ratllis des de fa molts anys sí, encara, quan va entrar al grup N en aquell moment hi havia aquells cotxes quan entra, va entrar el turbo doncs encara ja estava ficat ara et desconec absolutament, per tant serà una bona manera d'aprendre i que ens donguis unes classes de com està el món del ratllis avui en dia no? eh, exactament eh, has obtingut el títol campió del Volant Rack Junior. què és això exactament doncs? sí, és una la... prova que es fa a tot Espanya, Catalunya la Copa Volant Rack es corre a Catalunya uh -huh. i ara hi havia 12 cotxes iguals, uh -huh. per tant 12 pilots i bueno, aquesta copa es separa en la, la classificació general i la classificació júnior mm, O sigui, hi han dues categories ja, diferents, una que és l'adulta la seria Tot, Tots no? competim contra Tot... tots, mm -hmm. però ho separen en dues categories De la general hem quedat subcampions i de la júnior hem quedat campions O sigui que has quedat per sobre de molta gent de, de molta més edat sí. no? I, sí, sí, sí, i sí. experiència en aquest món okay. uh, És un premi important? Sí. Està catalogat dins aquest premi? Sí, és un pas... Això pot obrir les portes a fer el campionat d'Espanya. Mm -hmm. Perquè fins ara què has fet? Que, que, on són les proves? Es disputen per terres catalanes tot? Jo tot, fins ara o... el que havia fet era tot el campionat de Catalunya. Mm Hem -hmm. corregut un any la Focus extrem que també era una copa de promoció, mm -hmm. Després van fer la Copa de Promoció de la Federació Catalana. Mm -hmm. L'any passat ja van fer el Blanc RAC i aquest any hem a fer el Blanc RAC. Però ja, és, són, són els graons que neu pujant cada sí. vegada més. Sí, sí. Uh, per la propera temporada. Com a les temporades? O sigui, ara ja l'heu finalitzat? Hem ara hem acabat altra... i la propera, en teoria, comencem a fer algun ratll per treure el rovell cap al febrer. I la temporada <laughs> -te rovell, forta... Man, que, que ho deixeu de fer, no, no, no, no aneu no a eh, cap ratll ara? Rovella i... ràpid. Sí? <laughs> sí, sí, sí. I la temporada, en principi, ha de començar cap a l'abril. A l'abril, o sigui, quan sí. arriba el bon temps. Sí. les carreteres estan plenes, calentes, l'asfalta crema... Exacte. Eh? Uh, quan, quan no trobes fang, tan maco que el fang per córrer. Bé, bueno, nosaltres el volant Raque és una copa mixta. Eh? Mm -hmm. Hem fet 3 ratllis de terra i 4 d'asfalt. Eh... Uh proves que es disputen arreu de, de Catalunya, les zones més conegudes almenys quan jo ho recordo eren aquestes zones d'aquí de casa nostra, de la ganga, de Santa Pallaia, eh, aquestes zones d'aquí, dels Àngels, també i aquella banda d'allà, no? Sí, I, ara, I a Tarragona, no sé com funciona ara mateix. Aquest any, malauradament, el ratll important no s'ha pogut fer, uh -huh. però un bueno, temes de diputacions i tot això no, no el van deixar fer. I les zones del ratll, bueno, s'han concentrat al ratll Osona, el 2.000 viratges que és Igualada, després la terra hem fet molt a Lleida uh -huh. també van fer un a Vidreres de terra però per llàstima el ratll de casa no l'han pogut fer aquest any si no hi ha hagut cap ratll amb aquesta banda de Girona aquesta és... banda de Girona el més a prop ha sigut a Vidreres mhm uh -huh sobre terra, sobre terra. Sí, sí. Servidor, no? Sí. Aquell... Sí, sí. Si més bacarró no igual, va ser va ser divertit. Sí, no <laughs> sí. ja t'ameix la cara, com un sí. <laughs> molt bé. Uh, el, el proper pas doncs, és competir amb el volant RAC general o... El proper pas, bueno, el volant RAC s'acaba aquí a Catalunya mm -hmm. i després ja seria fer una copa de promoció al campionat d'Espanya és la intenció que tenim, passa que bueno, tenim reunions pendents i encara no podem dir res. Perquè, a veure, amb aquest món eh, suposo que la cosa continua igual, no n'hi no ha prou en ser bo, sinó en tenir calés, no? Exacte, sí, sí. I, això... I, i, això el... I com estàs de calés, va? Bueno, per això et deia que tenim reunions pendents. Mm -hmm. Estem esperant a veure si si ens apoya el RAC, si ens la Federació i podem fer algun programa Camponat d'Espanya. Amb el RAC, uh, uh, amb els pilots que guanyen o que queden ben classificats amb les seves copes de promoció, no els uh, promociona? Sí, sem que sempre, sempre donen ajudes i per tant s'haurà de determinar de quan és l'ajuda però sempre, sempre apoyen els pilotos a veure, perquè el cotxe és vostre? com funciona això? o tenir una escuderia per la qual corriu el cotxe és de l'escuderia? no, tu, o tu corres com, com per funciona? una escuderia ara mateix el cotxe sí era nostre però l'any que ve si s'hagués de fer campionat d'Espanya s'hauria de llogar mm -hmm. per tant, tu llogues el cotxe amb una assistència i uns mecànics ells te'l te porten en el ratll i te'l posen a punt tu corres i, i pagues el que et diguin molt bé, i això a qui, ho, a qui es paga? La casa, la, la, la CEA, la Citroën o el que sigui? Això l'equip que et porta l'assistència és qui posa el cotxe, mm -hmm. per tant tu pagues en aquest equip. déu nhi perquè tu corres amb una escuderia, abans li demanat fora d'antena, que com està en aquest món, ja prometo des d'aquí doncs, xerrar ben aviat amb la gent de l'escuderia que en pordà que no ho hem fet, l'escuderia que en pordà continua sí, sí, amb, estan amb actiu, actiu no? Estan actiu. Uh, ho hem comentat també així, que el món del rally no sé si, si se'n podria dir cap a Caiguda, o... o què, què li passa al món del rallys? Jo Perquè jo també sí sí me que... miro moltes vegades, i perdona que detalli, de els, els campionats importants, el campionat del món, i veiem sempre les mateixes escuderies, gairebé els mateixos pilots que guanyen 5 sí. o 6 o 7 o 8 anys seguits. Sí, sí. No sé ben bé el per què, però fa molts anys que, que estan anant a Caiguda. No sé si espertem ajudes, espertem organitzacions. Normalment les organitzacions posen bastantes pegues en els pilots, en els, eh, diputacions així posen pegues a les organitzacions, per tant, entre tots es van posant travetes i no, no acaba d'arrencar la cosa. abans en tenien moltíssims de ratllis T ho havíem comentat el dia que havíem xerrat per primera vegada aquí a casa nostra se'n feien gairebé cada moment recordo jo precisament el cales de Palafrugell però també tu l'has mencionat el ralí Empordà i, i a part d'això n'hi doncs, havia d'altres que, es, que es continuaven fent aquí a casa nostra Amb el seu moment al Catalunya Costa Brava es portava aquí tot això Tot això s'ha anat morint ja et dic, l'Empordà sempre es feia, aquest any no s'ha pogut fer, el Calas ja ho saps, ja, fa, fa anys que no es fa, i cada cop hem d'anar marxant cap a Osona, cap a Lleida, aquestes zones. Hi ha zones on permeten més fer ratllis que d'altres? Comunitats, per dir-ho que no se'n preocupin Jo crec que hi ha comunitats tant. que posen més facilitats per fer el ralli. Per exemple, vam fer un ratlli aquest any a l'Aragó, i tots són ajudes. No, mm -hmm. no et posen travetes, les inscripcions són barates... Eh ral·lis amb bastants de quilòmetres, l'organització està ben organitzada, vull dir que és, és maco de fer. Home, ja tenen quilòmetres i quilòmetres per deixar-vos anar. I... Sí, sí, eh? sí, però ostres, crec que aquí a Catalunya s'hauria d'intentar fer un pas endavant i, i potenciar aquest món. Abans has dit motius. El motiu ecològic n'és un? El motiu de fer mal bé camins i boscos? Sí, sí, precisament per aquest motiu el ral·li important no s'ha pogut fer aquest any, mm -hmm. perquè va, hi havia tema de estava arreglant les carreteres i no, no ho han permès. I sou molts, els joves, que us dediqueu o que voleu aspirar? O sigui, si s'està morint en quant a poder fer proves, en quant a la, la pedrera que en diríem? Hi ha pedrera, per exemple, el blanc ràc era amb 13 cotxes, hi han altres copes de promoció, però també he de dir que fa anys enrere hi havia més cotxes. Els mm -hmm. anys bons del volant ràc potser hi havia 30 cotxes. Té n'hi do. Perquè, perquè aquests cotxes del volant ràc us els serveix al el volant ràc? El, no. el RAC o també... No, el cotxe mm -hmm. l'has de comprar tu, te'l muntes tu, Bé, en el meu cas ens ho feia l'Arcadi de BeF Sport, mm -hmm. el va muntar ell i després tu cometeixes el meu cotxe. No és d'aquest tipus de proves que tothom competeix amb el mateix cotxe? Sí, mm -hmm. sí, sí, el bon RAC, tu va el mateix cotxe, quin, quin cotxe correus? És un Peugeot 208. No, no era un 255, eh, quan al fons d'un un No, un, un, no, sí, un 208. Sí. Mm. No, no, i això és lo maco, no? Que tu tomava el mateix cotxe, va amb les mateixes igualtats i... Bueno, veure... Una mica l'aparícia dels mecànics i del pilot, no? Sobretot, exacte. perquè, perquè sí que, sí, com sí, les proves és, és americanes. Sí, sí, es pot no? veure la diferència eh, del, del pilot. Exacte, i aquí és on t'entra el que fet que tu doncs, puguis demostrar ser millor que els altres amb el mateix cotxe. Exacte. Tot i que, és clar si tens un bon sponsor, també pots dedicar millors mecànics, o no? Bueno, en realitat, com que les peces del cotxe són les mateixes per tots, Mm -hmm. uh, encara que puguis tenir molts de diners sempre has de competir amb el que tens Vull dir. els mm -hmm. amortigua són els mateixos el motor és el mateix, el canvi també per tant uh, no, no... és una copa que els diners no marca la diferència eh? el que no és el mateix és el pilot ni el copilot eh? que moltes vegades ens escondiem del copilot el copilot Però... bueno, tenen una importància vital per nosaltres i tu, i tu quin qui has fet parella? menjar al Zina. Mm -hmm. És un noi de, de Bescanó. Bueno, collat... La gent de Bescanó, no, home. Hem collat... Que he la gent de Bosca, no? hem collat molt i molt bé i bueno, ens ha sortit un any bastant rodó. Sí, és d'aquells que diu allò de ras, també? O no? No, no, no ho faig servir jo. No, no, no. <ríe> això, això ja ho he tret, no sé pas on surt, eh? però ja m'ho explicaré, jo ho he tret del, de, de la PlayStation, que surt però, molt. Eh? Sí, suposo que surt d'en de, Carlos Sainz, que feia servir, ho feia servir molt, això. Ho servir aquesta nota, però no, nosaltres no fem servir. Com ho feu vosaltres? Com treballeu? Amb, amb equip uh, de, de quina manera prepareu les proves perquè no són secretes les proves dels trams les proves, les, no. les d'asfalt no són secretes les de terra sí si que ho són mm -hmm. les de terra tu fas els trams, bueno, fas els reconeixements al matí, apuntes les corbes que, que et cantarà després el copilot i a la tarda corres no són ben bé secretes, no són d'última hora són d'última hora fas una passada reconeixements i surts a córrer has de conduir amb els ulls secs davant El teu company és el que... clar t'has d'escoltar el copilot ell és quin marca la carretera ell et va dient tu el que vindrà la teva parícia a l'hora de conduir però si has d'apretar o no has d'apretar tot això t'ho va, va indicant jo, el, jo el dic, company el, el i has de tenir una confiança cega eh? la veritat sí, és que sí, sí. És cega. per això la confiança, la compenetració en tu equip deu Exacte. ser una de les coses més importants de, del món dels ratllis jo crec que qui realment pot marcar un ritme bo perquè el pilot vagi ràpid és el copilot. A Palafrugell hem tingut molts de bojos de, dels ratllis, sobretot fa molts anys enrere, quan jo era quan jo devia tenir la teva edat, en teníem uns quants per aquí que s'enfilaven en, amb 7 pandes i 127 i coses d'aquests. Eh, què queda ara a Palafrugell, de, de gent que es dediqui al ratllis? Però sobretot, com és que tu, on te va entrar la sang del ratllis a les venes? A mi em va entrar perquè el meu pare corria i, clar, ben petit ja ho he mamat a casa. mm -hmm. M'ho pare va fer molts anys el campionat de Catalunya, bueno, té 5 campionats a Catalunya, mm. i això des de ben petit, vulguis o no, vas a veure els ratllis, el vas a veure amb ell... I... No et portava mai a darrere, amb la cadireta? Uh, no, no, no, no. <ríe> no. Perquè el cotxe de ratllis amb les barres i tot és complicat d'anar-hi. Mm. Però sí que és veritat que des de ben petit ho hem, ho hem, vist, bueno, ho hem viscut a casa. De més gent de Palafrugell, dedicant-se ara? Ara mateix no, hi ha en Serratosa que està fent algunes proves de circuit hi havia en Teixidor però ara no, no està fent res actualment i en ratllis, ratllis, ara mateix no -do, doncs com ha baixat també una mica no? sí. el que comentava abans de, de la gent, perquè a en Serratosa també li ve de família òbviament sí, eh? el meu pare fa algun ratll puntual també, també tant, encara, sí. Encara, sí, encara déu nhi els reflexos ja no són els que eren seríem eh? els dos que som en actiu. <ríe> molt bé, un dia ens ho hauràs de portar també així recordarem en vells temps i, i de ben segur que, que ens sabrà estar uh, parles d'aquesta de, competició que has participat al Volant RAC amb aquesta categoria sub-25 mm, recordava aquesta posició pel que no recordava era el, el subcampionat amb, sí, amb la General i dius que a partir d'ara doncs, intentaràs anar amb aquestes copes de promoció uh, veus uh, futur per anar més, més enllà amb aquests crec, monstres que crec veiem... Crec que és molt complicat. Sincerament, és complicat. Si ha ja per nosaltres, si es pot complir, fer el campionat d'Espanya és... Bueno, és un somni. És com un regal que ens donen. I fer un pas més endavant ja ho veiem realment complicat. De totes maneres, Marta, ho sé, bastant complicat no poder compaginar feina amb, amb desplaçaments. Si fas un campionat d'Espanya, que t'han d'anar no sé, a Oviedo a les Canàries... Sí, sigui, bueno, no? jo tinc la sort que... Tinc una mica de flexibilitat d'horaris i m'ho puc compaginar. Que estàs enxufat, vamos. No, enxufat no, però <laughs> vas fent més hores al llarg de l'any mm. per, per quan arriba per poder el moment poder-te agafar festa. Tot continua igual? L'equip continua igual entre uh, el teu company? Això Bueno, a menjar els inassia. Uh -huh. I el tema de l'assistència segurament no, perquè el RAC quan et dona una beca has d'anar en principi amb la Per tant... el la visa pagant, no? l'Avisa, eh? Sí, no, uh... no? Mavisa, m'Avisa Mavisa, què és Mavisa? És... Mavisa és un equip de competició que va lligat amb el RAC mm. i has d'anar amb ells en principi has d'anar amb ells però mm. tot això encara encara hem de parlar perquè està, tu no, verd. Mm, continuar al volant RAC no pots o no, sí que o no puc, interessa? sí que puc però ens agradaria fer el pas al Campeonat d'Espanya mm -hmm. com són els cotxes avui dia de RAC? de RAC? Tenen molta portat... mala llet, esclar, si jo me'n recordo de per exemple, quan va sortir el Lancia Delta i aquests, sí. eh? ja suposo que t'anam parlat els vares veure, en sí, el seu sí, moment sí. encara i el grup N sí. i el... tot això, com, com són avui en Clar, dia? Els cotxes que he portat jo són, són cotxes petits, dir, són copes de promocions els copes de promocions són uh -huh. econòmiques i els cotxes, el Ford Focus tenia 100 cavalls i el 280 en té 110 i són cotxes petits, el que està bé és això, és el que comentava abans, que tothom va amb el mateix cotxe i... que Tens més potència, més cavalls als cotxes que veiem pel carrer que, sí, que aquests, no? Sí, pot ser que sí, sí, sí, la majoria de cotxes... estan de... més ben preparats. Exacte, sí, clar, tema òbviament. suspensions, tema seguretat, tot això està molt més ben preparat. Uh -huh. I a partir d'aquí, eh, els cotxes, suposo que també deu per categories, no? Es deu anar ampliant? Sí, hi ha diferents categories, ara, per exemple la copa que s'està fent de promoció al Campeonat d'Espanya ja es fa amb la categoria R2, són cotxes molt més potents i estan mm -hmm. preparats específicament per ratllis, i és la intenció que tenim nosaltres, començar a portar algun cotxe ben preparat per ratllis. Perquè abans, el, i a veure si m'equivoco si o me'corregeixes, eh? el grup N eren cotxes com si fossin de carrer, no? El grup N eren cotxes de carrer modificats. Modificats. Sí. En aquest cas tu dius que són cotxes especials, si ha fets per ratllis. Sí, ara bueno, el tema de les categories ha canviat bastant. Ara... Ja veig que sóc un bajastòric. Sí, anyet, eh? ara bueno, hi ha els cotxes més o menys de sèrie, que és el que portàvem nosaltres ara, mm -hmm. que també era la categoria N3. I els cotxes que són una mica més grossos ja és categoria R. Hi ha R2, R3, R4 i R5. 2 de 2 Exacte. Eh. Aquesta broma el fa sovint. Eh que sí? sí? Bueno, jo hi estic més involucrat amb el món del ratll, ara. Eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, fer aquesta broma. I tu, a part del que ara mateix ens comentaves que voldries... Quin, quin cotxe t'agradaria... Tenir això que has que el heu de llogar i sí, tot això. Sí, la copa que tenim bueno, tenim... El que t'agradaria fer La copa que tenim mm. en ment es fa amb un 208 també, però és un R2 i mm -hmm. ja és un cotxe amb un canvi seqüencial té al voltant de 200 cavalls els amortiguadors són de ratllis, tota l'estructura del cotxe és de ratllis, és un cotxe preparat per curar ratllis. No van marxes manuals, per dir-ho així, no? No, que no això van, ja ha a van per l'enqueta... I, I no a van amb el parcial. freno de demà per als revolts? I freno de demà hidràulic, també. <laughs> dir, sí, sí, és tot, tot ben preparat. No us veig jo pujant uh, la, la pujada del faro que en fèiem abans, eh? des de Tamariu el faro amb aquests cotxes, eh? Bés agradat, eh? Bés agradat. No ho no has us... no pogut fer mai? No l'he pogut fer mai però és un tram que està ben bé, jo heu a Calella vull dir que està al jo tenia uns quants casa. amics que hi tiraven pedres allà, eh? com passaven alguns per, per eh? espantat, allà el rebol no? sí, hi ha gent que, que ens ho posa complicat això ho fan encara, fa Bueno, et trobes corbes brutes al final no saps si és perquè els cotxes de davant han passat per l'interior i te l'han anat embrutint o el color públic ha ajudat també abans hi havia moltíssima gent amb els ratllis i es col·locaven en qualsevol lloc suposo que la seguretat ara mateix prima molt més tant per sí. vosaltres com per la, per la gent sí, sí, el tema seguretat potser vegades inclús són massa estrictes mm -hmm. perquè hi ha zones que bueno, la majoria de gent considerem que no són perilloses i tampoc no, no deixen ficar ni públic i tots aquests temes suposo que al final també són els que fan que, que cada cop menys gent vagi a veure els ratllis. Mm -hmm. Alguna ensurt que t'hagis emportat? Alguna ensurt? Aquest any hem tingut un parell d'ensurs, però no, no l'hem xafat. Voltes de campana, alguna cosa? No, sí, no... Voltes de campana fa 4 anys i fa 3 anys. Sí. <ríe> Ara ja n'has no après. <ríe> N'he après. Quin ensurt has tingut? <ríe> uh, jo crec que l'accident més fort que he tingut va ser Cervera mm -hmm. fa 4 anys. Era una zona molt ràpida, el tram de terra, una zona molt ràpida que anàvem amb tercera, bona tercera, quasi tallant, i no vaig sentir bé la, la corba del copilot, quan me la va repetir ja... Ja estava ja saltant. Ja sí, sí. T'havia ja saltat al marge. Sí, vam fer tres voltes de campana. I això, quan el cotxe és teu, t'ha de fer una gràcia? Sí. Jo crec que és el moment més dur pels pilots. Quan, quan el xafes sí, si està llogat de entrar molt segur no? si està llogat bueno, no, no sé ben bé com va però sé que hi ha franquícies i, i bé de prou tampoc et surt estem avui conversant amb en Marc i ja veieu que intento prendre molt més del que, del que hauria de fer segurament però és que m'encanta també aquest món i m'encanta que m'expliquin les coses El, els ratllis lògicament s'adapten a, a la modernitat i per això canvietat si estàs allunyat un temps del ratlli quan tornes ja res és sí, igual estàs, no? estàs sí, sí. la teva idea és continuar-hi és continuar-hi doncs... continuar Jo continuar -hi no tens pugui... ningú darrere que te vagi dient estàs boig, vas deixar-ho ja, si sisplau? bueno, hi ha gent que m'ho comenta però al final si tu tens una il·lusió no? has de lluitar lluitar pels teus somnis mm? Creus que és un esport eh, que, que encara té, té futur? Crec que és un esport que t'agrada molt perquè les hores que dediquem i tot crec que no, no t'ho recompensa. Mm -hmm. No t'has plantejat passar pista o un altre tipus de, no. de proves a motor? No, no, no, no. molta gent m'ha comentat si volia anar a fer circuits o així, però no, realment no que m'agrada és Uh -huh. la, la comprenentració amb el copilot les, bueno, els diferents trams diferents superfícies és, és maco de viure amb qui t'has inspirat tu, a part del teu pare com, com deies abans, que això sempre quan ets petit el, el pare és el que ho sap tot després quan ets gran no sap res no? Sí. i després <laughs> no, que dius que per esgafar més gran <laughs> intentem fer-li cas uh, quins són els, els corredors? Esclar, jo sóc d'una època en la qual doncs, hi havia uns noms ara n'han passat uns altres va haver un francès que va guanyar molt sí. Loeb, en sí, penso que es diu exacte. ara no sé qui és que guanya també és un francès, no? Penso... Bé, bueno, el, el mític, mític de la nostra generocesa en Sebastián Loeb. Exacte. Després va mm. sortir l'OG, que també té... L'OG, exacte. Mm -hmm. Té cinc mundial. També hi havia i... algun parellotres espanyols que també... Sí, ara mateix no, no? fent el mundial hi ha en Dani Sordo. Mm -hmm. i... és historià, crec, no? Sí. Mm -hmm. I el... Bé, bueno, l'actual campió és en, en Lot Tànek, que també... Passa que tots els del mundial els admires a tots. Mm -hmm. Tots van, van... Tenim algun ser. català que, que respongui bé? que ten, Tenim algun Sanini? Hi els solans, els germans solans, que, bueno, tots dos estan per allà al Mundial mm -hmm. i són els que, que despunten més. Ara marquen. I tu, quin pilot és el que has intentat aprendre més? D'en l'OEP o d'algun altre? Quin que és el que t'ha marcat una mica més? El que intentar aprendre d'ells és complicat, perquè no, els tens lluny, els tens com a mites, mm -hmm. però sí, en l'OEP és el que... Jo crec que el que ha marcat més. Va guanyar 7 o 8 vegades el Caminat del Món. Eh, nou vegades. Doni, aquests francesos també, com es posen amb Citroën, veritat? Amb Citroën. Després va dir, avui plego ja. Bueno, ja eh? de tant en tant va fent algun ratll amb Hyundai Ara. Mm -hm. Encara està està en forma. Doni, abans quan hi, marques, quan hi havia tantes marques, i ara ha quedat molt, molt reduït aquest... aquest sí, eh... mm. any que ve més Citroën plega... Mm -hmm. que encara es comprimeix més la cosa. De Unidor com estan? Menudos bueno, os que les coses vagin eh, molt més bé, eh, molt més bé del cananat que de Unidor amb aquesta propera temporada a partir de, del mes d'abril més o menys ja criden en l'avans, eh, perquè ens ho expliquis. Perfecte. Tot això i si podem ser d'ajuda en alguna cosa doncs, molt també bé. intentarem fer la màxima difusió possible, per tant, si tens sponsors i vols anomenar-los tu mateix sense cap problema, perquè això és publicitat que a tu te va, te va molt bé bueno, Bé, jo principalment dono les gràcies a Fincafé, a Bricoceràmic a BF Sport per l'assistència que ens ha fet aquest any, aquest any i la resta d'anys, i bueno Inalco, Pamessa, tots els altres que ens han ajudat també cada any Mano, bueno, ja donem una adhesió de la ràdio Shiva Song Charlie també, Perfecte, eh. I això ho és tot uh, Marc alguna cosa més que volgués dir, perquè jo no et he tantes coses que no sé si he explicat tot el que havíem de, de parlar de la, de la teva sí, carrera o d'aquesta cosa. No, sí, no, esperem Uh, ser aquí un altre cop aviat per, per informar-vos de nous projectes i que l'any que ve vagi tot bé. Molt bé, doncs t'emplacem què? El mes de març? I, i ja el mes de març ja estarem ja estarem en actiu. Sí? Doncs, sí. doncs t'emplacem per al mes de març, en parlarem una altra vegada Perfecte. i després anirem comunicant cada vegada que tinguis una cursa, doncs ja vas avui les tecnologies són, són molt fàcils sí, per fer anar, sí, sí, per tant ho, ho farem de i et seguirem uh, fil per randa tot el que estic aquí fent amb Mar Ventura i el seu company Gerard Talcina, m'has dit sí. que sí de, de Bescanó, uh, amb aquest... Uh, Campionat que veurem quin és el que finalment pots participar, eh? a veure si, si aconseguim, i aixequem el nom de Palau Frugil ben amunt. Uh, per cert, et tracta bé des de l'Ajuntament, perquè si no els hi direm alguna cosa. Bueno, els hem, hem d'anar a, doncs a veure. També és una de les reunions pendents que has Exacte. dit abans. No? Uh, Marc, una abraçada. Gràcies, Gràcies per vingut. tot. A tu. res, doncs aquí acabem. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbià. Ha estat tot per al programa d'avui divendres, 13 de, de desembre dels Esports al Punt, de Ràdio Palafrugell. Una abraçada i que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns, si no passa res, a partir de quarts de dues al migdia, en repetició quarts de vuit del vespre. A reveure!